Дорогою бабське радіо підхопило новину і понесло далі. Звістка про ливків дар летіла поперед нього. Такий ставний та славний, як молоденький дубочок у лісі. Такий прикидливий та візігорний. Говорить, як пан, а на вид, хоч з лиця воду пий. Руки не такі, як у всіх. А які? Ото треба бачити. Але ж які дива він тими руками робить? Справдешній горожій Люди приїжджали на форманках, запрошували його до себе, а возили на інші села. Він уперше залишався з хворими сам на сам, без тадея мандрики, без його порад і підказок. Спочатку страшенно хвилювався, так переживав, що аж голос йому віднімало. А потім неабияк запишався, що витримав іспит, що його тепер також називають паном-доктором. Додому втрапив аж на останньому тижні жовтня. Село зустріло його осінніми димами. На запораних городах уже спалювали сухе гудиня та бур'яни. Крізь цей знайомий з дитинства дражливо солодкуватий запах пробивався інший, їдкий, задушливий і тривожний. Так горять обійця. Левкове серце стиснулося від недоброго перечуття. Та коли крізь осінній багрянець саду блакитно сяйнули вікна батьківської хати, зітхнув полегшено. До густо заросло з порошем, на дверях висів замок, явна ознака того, що господаря або давно немає вдома, або ж він відлучився десь далеко. У селі ніхто ніколи не замикав дверей, зазвичай про те, що в хаті нікого немає, засвідчувала клямка, накинута на скобу, яку інколи часто символічно просовували тоненький прутик. А тут замок. Справа, значить, серйозна. Куди ж це запропастився старий Черкас. Левко підняв перекинутого догори дном старого баняка, що завжди стояв за клонею і здавна був за схованку. Ключ від навісного замка на місці. Відчинив хату. На столі вже чималенькі шарпи люки. На нижній полиці мусника, де зазвичай клали хліб про запас жодного буханця. Зайшов до сусідів. Баба як килина аж руками сплеснула. «Або дай тобі, Левцю!» Як то так, що ти ніць не відаєш? Вженися, твій тато, от, та їй бо правду кажу. Стіко молодих років ні про кого й думати не хотів. Все за Оляною, мамою твою, тужив. А як літа скрутили? Ой-ой-ой, тяжко левцю чоловікові самому, на старості. Але та женячка, тому не стійко його здерубок, як наше з настою Пилиповою Жвандіння. Ми давно нараїли йому Катерину Грабариху. Він сперши слухати не хотів. Махне рукою і навтікача од нас. Але ми говорили, говорили, сабанили, сабанили, поки він таки здався. Катерина трохи пампуха і верескуха, але в неї завжди і наварено, і напарано, і попрано, і попорено, і до роботи на полі вона гаряча. І насянька давно надію мала. А то ми не бачили, як вона бігала до вас, та на твого тата очима стріляла. А що, Сянько, уже не звух, як колись, підтоптаний, бідою битий. Вдвох воно якось легше старість перейти, хіба не так? А ти ж, Левку, назовсім додому, чи як? Могу і назовсім. Махнув головою і пішов на опрошки через городи до обійця грабарихи. Тато ніби скинув із себе кілька літ. Побритий, лице округлилось, сорочка чиста і, головне, тверезий, хоч очі такі ж сумні, як і були. Ніколи вже, мабуть, не позбудеться він того смутку, який оселився в ньому після маминої смерті. Нове життя настало. Ніби й похвалився, але якось так невпевнено, запитально, мовляв, а ти, сину, як ставишся до цього нового життя? Левко подумав, що він про себе, про свій новий сімейний статус – але тато заговорив про інше. «Поляки пішли, то й хай ідуть. Я за ними не шкодую. Та й ніхто у селі не шкодує. А чого б мали шкодувати? Була гміна, тепер касільрада, і школа буде наша, можицька, а не польська. І землю бідовим симням обіцяють. Кажуть, все буде по-правді, все порівно. Та й Україна у нас нарешті, а не річ посполита. Тіко ж, от скажи мені, Левко... Тебе ж твій пан доктор багацько чого навчив, скажи, якщо вони там, на совітській стороні, так по-правді жили, то чого в них о той страшний голод був? Що ж то за хазяї такі, що людей прогодувати не могли, а? А земля ж там кажуть, така, як масло, хоч на хліб намащуй. То не наші суглинки та піщаники, от хоч трісни, не можу я цього второпати». Побачимо, побачимо, яким воно буде. Це нове життя. А що ти вернувся, Левку, то вельми добре. Село наше знов збідніло на чоловіцтво. Кого у військо польське мобілізували? Як ті конімці на Польщу напали? Кого вже ці, що прийшли і забрали? Ні, не у військо, а так, не відкуди. Юстин Савуш, Дем'ян Ткачук, Савка Хомицький. Хазяї Лопуцька роблені. А їх до тюрми, за що? А рогати їх знає, за що. Найбільше юсти, на жаль. Ми ж із ним росли разом, гусе і корів пасли. Славний хлопак був, сердечний,